Мотрона Василівна та Надія Миколаївна, вікторова мати, теж поцілувалися. А відтоді Віктор і Люба немов забули про все на світі, жили своїм щастям. Сонце сходило і заходило тільки для них, і дні, світлі й похмурі, буденні й недільні були святкові. Після заручин Забіла річе бував у Білозерських. Треба думати про влаштування сімейного життя. Нотаріально зареєстрував на своє ім'я частину батьківської землі під Бурзною. Купив деревини. А тільки-но пригріло весняне сонце, заходився ставити собі будинок, перевозити кілька хаток-кріпаків. Треба було вже самому і землю засіяти, і курей завести, і свічок купити – а там і на корівку зібратися. Бо горе тому хазяїнові, у котрого нема власного господарства. Віктор і Надія Миколаївна вважали Любу вже своєю, рідною. Готувалися до весілля, що мало відбутися восени. І все Вікторове життя тепер було зв'язане тільки з цими турботами. А в родині Білозерських після заручень доньки ніби нічого й не змінилося. Люба, як і раніше, належала їм. А нагляд батьківський ще й посилився. «А що ж ти, доню моя, так пізно гуляєш?» прискіпливо питала мати. «Чи не забула, що ти дівчина?» «Ні, мамо, не забула», – опустила Вії. «Борни тебе, Боже, яку знає батько!» «Мамо, а ви... Ну, ви скажіть татові, що я кохаю Віктора. Хай батько не сердиться!» Норов улюбленого батька був крутий. Він читав Вольтера, вдавав із себе філософа, а в житті лишався поміщиком самодуром. І Любана мати, аби оберігати спокій сім'ї, приховувала деякі родинні події від Михайла Васильовича. Але за цих умов люба купалась у щасті. З Віктором вони бачилися щодня. У неділю гуляли довше, але не могли ні нагулятися, ні наговоритись. Тим часом у сусіда Білозерських, поміщика Боголюбцева, що ранньою весною купив шмат поля поруч з Мотронівкою, були свої клопоти. Удівець їздив до всіх сусідів гостювати, завітав якось і до Білозерських, та не обмежився одним візитом. Став навідуватися щодня. Михайло Васильович надовго зачинявся з гостем у своїй кімнаті, і ніхто не знав, про що вони там вели розмову. Михайло Васильович помітно змінився, був роздратований, чіплявся до всіх у хаті, лаяв Любу, коли й не було за що лаяти. Матрона Васильовна і донька сушили собі голови, намагаючись розгадати, від чого все це. Але відповіді не знаходили. Та скоро все стало ясно. Під час однієї із сварок старий несподівано сказав, «Он Ілля заходить до нас, новий сусіда. Цілий маєток придбав. А він у удівець, багатий, поважний, статським будучи асесором. Чим тобі не пара? Мені?» Любі потемніло в очах. Та скоро отямилася, мовила рішуче, нащо тату, жартуєте так, я ж з Віктором заручена. Мотрона Васильівна тільки тепер збагнула, чому Михайло Васильович водив дружбу з Ілею Боголюбцевим. Схаменися, Михайле, дівчина заручена, на світ прокляне, у доньки щастя забереш. Вона голосно заплакала. А за матір'ю заголосила й Люба. Пізнього літнього вечора, після недовгої розмови, за Чаркою, до світлиці ввійшли старий Білозерський та Боголюбцев. Люба вишивала подушку. Менші брати, десятирічний Василь і дворічний Миколка, гралися на лежанці. Матрона Василєвна готувала вечерю. Дочко, послухай мене!» – владно промовив батько. «Ти підеш заміж не за Віктора, а за Іллю!» І показав на Боголюбцева. У Люби налилися сльозами очі, обличчя зблідло. «За нього?» – схопилася. «Не піду!» «Що ти, старий, адже ж Люба заручена!» – втрутилася мати.